Колядували добре, бо ландух відвисав до підлоги ситим черевом. Біла коза трусила пачіскою довгої бороди, роги мала кручені, закручені. Хутро на лисиці мерехтіло ртутними цятками інею, пухнастий хвіст лежав живою мітлою. У вовка одне вухо до догори. В півдня червонястий гребінь палахкотів так, наче в гребені вмонтовано ліхтарик на електробатарейці. Вепер мав тупе довге рило, з якого стирчали плашки зубів. Звірі та птахи сягали по низькій стелі, та не так їхньої ватаги острашився отеретілий димитний жборщ як двох неряджених незнайомців. Один Зодягнений у заморський дубляних кожух, ховав свої очі за темними окулярами, скельці яких затуляли півобличчя, обертаючи незнайомця на химерного змія, які не водяться в живій природі. А другий незнайомець зовсім був не чужий живій природі, навпаки, навіть дуже близький із свіжим розпяшилим лицем, гострими вусиками, миткими бісеринками очей, Міліцейською шинеллю Та форманим міліцейським кашкетом Звірі мовчали Тільки лисиця з козою Сипнувши вівсом Хазяєнові до ніг Запитливо позираючи На затихлу коляду Невпевнено заспівали Гірка горілка для чоловіка Вино зелено для жони його Медок-солодок для його діток Демитний жборщ, борщ Підкошений у ногах Опустився на ослін Нумо до вечері Ревнув ведмідь І як був і розціцькованою червоною звіздою в лапі Так і зі звіздою І посунув до столу Боже, підвело від голоду Ви лишень погляньте на хазяїна, Розсівся, як у гостях Ми маємо розсідатися, як у гостях А хазяйного годилося б і на стіл накрити Звірі незгарбно Штовхаючись Посунули до столу з ними й незнайомець у темних окулярах, і міліціонер, що почувався в коляді за свого. Раптом грибіннястий півень так голосно кукурікнув, що неї ж борща тим співом у мить підхопило зослона, мовби зурочений нечистою силою, і він моторно бігав та бігав через сіни до комори, носив і носив на стіл усякі наїдки та напої, аж поки вепер сердито рохнув. Годілося б і випитись. Напій засяяв і задрижав у склянках, як розплавлене срібло. «Лосятина?» – наминаючи вудженину, запитав вовк. «Свинина?» – жалібно проказав димитний жборщ, дивлячись на миліціонера. «А лось до мене сам забрів». «Хрррр!» – рухнув вепр. «З яких це пір лосі ходять по чужих лівах? Чи вепри? Чи ведмеді? От за вовками водиться». «Егеш!» – згодився зловісно похмурий сіроманець. «За нами водиться!» «Ми лося випустили!» – скрикнув хазяїн, дивлячись на міліціонера. «Є свідки, вони підтвердять, і глухий Микита, і вчитель!» Гребіннястий півень чудно кукурікнув на почуте. Поналивав звірам, які в охотку накинулися на домашню ковбасу, що густо пахла часником. Гасячи пожежу, в пельці димитний ж борщ випив. Ведмідь ударив себе лапою груди і не так зареготав, як прогул із лугнявим сміхом. О, скільки горілки в рот садонув! Стільки садонув, що можна б і лавку погасити! Я не палив! – закричав на ж борщ, буряковіючи лицем. Вовк тихесенько завив, вепер кілька разів рохкнув. Лисиця хитро всміхнулася, а коза дивилася такими проникливими очима, що хоч лізь під стіл від її відімських очей. Помітивши, що незнайомець у темних окулярах записує щось до блокнота, що ж інше, якщо не свідчення його записує, хазяїн заволав. «Якби ж не глухий Микита, все те глухий Микита, глухий Микита приніс мені квача, облитого хасом. В магазині розтрати не було, то чого б я мав палити магазин?» «А як довести, що в магазині не було розтрати?» – запитав ведмідь. ж, як довести, коли все згоріло?»